Глушник Борис виготовив сам. З кімнати Макар повернувся похмурий і зосереджений. «Спокою мені тепер не буде, тому я й пропоную тобі зникнути з міста». «Нічого собі, я вже приготувався вечеряти баландою». «Це ще не гірший варіант. Якби не я, ти дихав би перегаром на чорті упеки». «Для чого тобі все це потрібно?» Ти ж можеш добре заробити, здавши мене лягавим. Я розберуся. Поїхали. З картини Борисові посміхалася жінка. Він подумав, що якщо художник малював з натури, то в епоху Ренесансу були справді красиві жінки. А якщо вигадав її у своїй уяві, то в нього ні в уява, ким би він не був. Волосся їй спадало на плечі, обрамляючи миле личко. Довга спідниця не приховувала, а лише підкреслювала довершеність форм і класичну красу фігури. Ні, таких баб зараз, певно, нема. Жінка не йшла, а здавалося, плевла. Дерев'яні черевики майже не торкалися бруківки. Кошика вона несла легко і граційно. Грону винограду визирало з нього, немов мов дражнячись з голодних. А навколо сновигають міщани. До жінки з кошиком – нікому немає діла. І лише вбраний, як павич, вельможний пан зі шпагою на поясі озирається на неї і не приховує ласого погляду. На відміну від хлопчиська, що скрадається поряд і чекає, коли ж паде на землю хоч одне гроно з повного кошика, вельможа хоче поласувати зовсім не виноградом. Жінка ж нікого і нічого не помічає навколо себе. Вона думає про своє, і посміхається своїм думкам. Макар куняв на канапі у квартирі кравця. Полотно Борис розгорнув на журнальному столику. Вдосталь, надивившись на нього, він перевів погляд на Макара, який теж невідомо чому посміхався в вісні. Якщо в цієї баби є підстави сміятися, то в тебе, друже, навряд. Борис теж посміхнувся своїм думкам і набрав номер верне. Картина в мене. Здається, в повному порядку. Приємно чути. Так, ми не помилилися. Злочинець, він подивився на Макара. Непевен. Можливо, я знаю, де його тепер шукати. Так, поговоримо. Чекайте, хвилин 10-15. Смерть ставить останню крапку в справі пограбування колекції таверне. Кілька сотень людей стали свідками того, як по одній з центральних вулиць міста їхала палаюча машина. Коли вона нарешті вибухнула, то обійшлося без людських жертв, лише постраждало кілька автомобілів, припаркованих неподалік. Від водія мало що лишилося. Якимось дивом збереглися водійські права, в яких було зрозуміло, що жертвою невідомих вбивств став Борис Кравець, один з охоронців, що чергували в салоні арт-клас у ніч пограбування. Борис Кравець тривалий час працював у кримінальному розшуку і виявив себе з кращого боку. Трагічний випадок змусив Бориса відмовитися від оперативної роботи. Причини вбивства з'ясовували недовго. Все пояснив пан Бернард Таверне. Виявляється, Борис Кравець був незадоволений тим, що його звільнили з роботи після пограбування, і вирішив сам встановити істину. Зрозуміло, чому він не тримав контакту зі слідчою бригадою. Маючи певний досвід оперативної розшукової роботи, Борис вийшов на слід грабіжника. Як йому це вдалося, і хто здійснив цю зухвалу акцію, ми вже ніколи не дізнаємося». До останнього моменту Борис Кравець волів не розкривати своїх особистих таємниць. Пан Таверне тримав постійний контакт з Кравцем. За кілька хвилин перед загибеллю Борис подзвонив йому і сказав, що їде до нього, щоб назвати ім'я злочинця. Ніхто, думаю, не засудить його за те, що він прагнув отримати високу грошову винагороду. Для безробітнього це надзвичайно важливо». Ім'я злочинця він не поспішав називати, мабуть, через те, щоб підстрахуватися і змусити таверне до кінця дотриматися угоди. Але життя вже не один раз доводило – одинак ніколи не виграє. Експертиза показала, що спочатку Бориса вбили пострілом в обличчя, потім спотворили його і посадили в машину. А що не доробили вбивці – завершив вогонь.